Inna Allah inna Allah inna Allah inna Allah Drago mi poštova da da doadecikiram jedan hadij s odbjerovni na hladnoću vremena i respektirajući vaše vrijeme, ali ako vodeći računa o tome da sam poslani sa lomakom i resmenim hudbe državu kratko, daleko kraće nego mini, bez odbija koliko skačiva naše hudbe, ja se prutim da u ovom roku je predviđen, citiram jedan hadis alabog roslanika i miljenika Muhammeda, salabahu alayhi wa srpmem, kada popušano, izdekljući nekoliko poruka, a ozirom da poslanita ne islam u ovome hadisu kojega pronusi ali stigni ali baftarija ali ba uterangu šest detalja pa njim ćemo u njim ćemo u kratkim trgama progovoriti. Na imam poslanik, salabahu alayhi wa srpmem u ovom hadisu inače, videš imam Buhari, ali ne u svome sahigu, nebo u svome tarigu, to je djelo gdje nije uavio toliki broj. Oni kriterija koji ima u sahigu, jer u sahigu su svi hadisi odostojni, ovdje ima oni koji nisu, pređutim ovaj hadisi je vjero doostojni, kako no ma da kažemo, i imam mohari ga prenosi u svome tarigu. Jel ti prenosi ga imam Ahmet u i prenosi ga imam taberandi u svome kuhuđer I islams problema je na kraju procijalno da se radi ovim dosložnom, dakle, autenticom hadisu koji nema sunje. Poslanika Risalaam u tom hadisu kaže Badiu biramali siten. Potružite se da učinite dijela prije nego što dođe šest stvari, šest situacija i stanja kada ćete očito moći to nađe raditi. Dakle, Badiu biramali siten djela, uradne djela, gažinajca na djelima, dok nije nastalo šest sljedećih stvari. I ono on spominje redom. Ti gledući budini išći u ovoj našoj gurbi. Onda kaže, ti su tehaj, dok nije nastala vladavina i dominiravnje klub paka. I to je vidimo u svijetu danas. Danas se vladaju oni koji su pametni i oni koji zaslužuju da vladaju nego u planu ovladaju glubaci. Jer ko je glubak? Onaj koji ne ušljuje Allahovu riječ. Bez dotiđa kada se vladao, taj je na kraju, a ono slijedu stradalo. Jer kad je bi bio pametan, koji je Allah vario. I Allah određuje ja pokazuje definira koji je pametan. Vidjeli ste, zato Pino Kronika imu kalju, nego iz izravađuje sjedeći stojeći na svojih strana, u našoj primljanskih zemljama, ali su so oni spremni da žrtuju čitak nadod kore di svoje stolice i funkcije koje odnašaju. To smo joj prilike da vidimo i u primjeru, Gaddafi je u primjeru, Zegula, Bihina u primjeru, Kubadarko u primjeru, u Badafiji, u Sada, Asada, nažalost u Siriji itd. To jasno dobroji da je ta glupost prevadišla svaku mjeru. Jer vjernih muslima, će prije napustiti položaj neko jednog vidnika u a kamo bi da nekome krl potetni. Pravi vidnik, kada dođe do takve situacije, sam se povlači. Jer Allah je odrešavno preboslovna vidnika i poslanika, ali samo najavio da si oni lideri, da što da bio imam, u Černatiju je bio lider u političkom smislu riječi koliko ga je njegov naviz vrzi da se njegova djela neće ni važi. I najbolje da se povuče na vrijeme. Ako se tvoj narod ne voli, povuce nam nijenu. Međutim, ko voli današnjine videre, nika ja vas, osim ono kada moraju skandirati, kada moraju na to raditi kako ne bi izgubili posao, kako ne bi pislali historijal tako o Latvječine koju oni finansiraju i normalno to ljudi radi samo od bog interesa. Ali splatna je ljubav, ne postoji češće ljudi. To da nije oni koji predvode iznizu videre, oni koji predstavlju kao što je bilo suče sa poslanitom, svaljom lahko, ali resnac, čipirnici, ostali čipirnici koju imaju, samo da da ostavljaju. Pitanje je ko, u istinu voli, kao što je bilo sa prvom kompacijom muslimanja, a onda je bilo i se kodim pravedim halimama koje tvoje naše nije. Videli koji su. Travili da ih igra u međeru. Moldi ljude, nemojte, nemojte, pa što da li je Pa taj li omelite njega? Što meni, ljudi? Kod nas onda se na bandere postave, vidite, smijekuju, se sve face, oni naši količava, i kogod izađa od mene i da gledajte, ja ću to riku, pa ja ću to riku. Dobar, kažem, možda se slavno istom, pa ne bi nam ljudi, ja ništa ne obećavam, ja obećavam se da i za mene treba ću iši, ba, da restan, i da se truditi koliko mogli i šta ne obećavam. Pa kad budem onda da znamo da ništa ne ure, stavno ne ura, nego ovako svi obećavili ste, vrta i doline i zato je, Osnovanika bih sam vam rekao da radimo djela prije nego što vlast vredu gugul baci. A videli ste, u sila imate geni među ljudima, gdje imate takve intelektualce što naš nabrk radi da glava boli od jednog koja vi se videlite na nabrk resni kako navode statističkih vodaca u zemlji koliko godina, ali u tri strane naj kod arnanije ličnostni javnije, ličnostni skulpturno, javnog života, od videra, poličara i razi unjetnika, najguplije je bio onaj vruši zameritiji pristot. Ima vladan najvećom zemlom na svijetu i moćnjom. I zemlom koja pobiva ima neke demokratska pravila. A u demokratiju je, je treba da bodo najbolji, najpametniji, najoprazovaniji, najpošteniji. Azbunje. Ali zašto vidjet ćemo u sljedećim ovim? Etajka koji poslani da li se Kako kada se ne pišurati, kada ne pospanjkale i sva, dok nije poslalo množstvo policije. Ja vidite, da jedan predsjednik, pa čak i kolišne malo državici, pa ne mogu ja ni premire više, gotovljiv kartona, ne dođe mi nače, nekog sam, gotovljiv nesmije da odavlja više, vidite kako je vrijeme došlo. A tretji onak, kraj od svoje države, koja se postavlja milijone kvadratni timometer, bađi zdemona na sjeru. On mladak je zemlji Halifan. Iako je popodnele odnosno da je on nikde nikoga ozila. Ni telohantela, ni policajca, ni čuvara, ni portira, nikoga. I on najnađe kada je bilo vječeće svoj vojskovoža, tenzijski početio, mično oneru da vrela dodati i kavi gdje mi je boracu na bivri, gdje mi dula sve kuće male. A kavi njema A on dvije, ali je svim dvorac, ja vas pita. Kaže, ali nema dvorac. On živi u kući, što mi je u njimu ne možda je vire, kaže, on će každi uludi. je to. Jer hoće dvorac u žendretu. Biće na ovom svijetu. Dakle, je s nami vidio u sunu onaj je dvorac, jedan predvijek, kaže, je ovaj i kaže, dvorec, za kojeg je odboslavika ovaj dvorac? I kaže, njim u mi nije se jezgo, to je za ome. Za ome! ne dao ljudima. Islam će da volate Oni koji predvode islam i uštenanje, oni su sluge naroda, a ne tlačite naroda kao što mi u tito prezmijevi, nisam ugovaram suda. To isto posla. Da mu na mojata prekak drugi. I da te ljudi Ali vidite ovdje nije. Ali redih, nekog nekog, kada je bio hafifa, on je žena urma znači kada ju kaže koji je izpostuo hafifa srednjišća na njus naše doze, jer bila svega žene ne gdje imaju koze, gdje imaju jedan. Kad dete mu dađuje ovdje ovdje namo i praže ne zikirajte se namoje. sam halifa, ja će švako jutro prije oba svog vatne doći da vam vam vaše koze. Koze da vam pomuzem. Pa je to halifa, najveći vladar tadašnjej svijeta Sano se da posan lišanju doć manjera, kamo da ti on po muze ono fino i izvrugljene ranjene. No mada ti doći ono što pripada, a kamo da ti i da ti on Eto spolete nate, zato sam kade u okazja te šureči, doši nije pojavno moštvo u koji će No mm. da ono bi se šal samo od toga, neki čovjek zaleno tur, kaže, to ne šal nije fina. I onda stavljeno, to bi se... Omer kao, ajasa, da, ja sam, a nije do ubi ni. Ovaj san da treba što ne mora oni svijelama, kad ikama živeći, u kakvim ležajima, a omer, da pusti s kompijesko, onako fina svojeg da se onako malo opružio i odbara. Pa on pita, omer, pa kako si mogao u zastopci njih je filohanitelja iz policije koja te čuva? A ono ja sam pravilno i pravilno postupio i zato sam mogao mirno da lete. Pa oni koji pravilno postupaju, oni mirno iletni. Oni smijeli vodati ulicom za. To oni ljudi koji te dobro svega da kad će ga poza strane, šta pomoćetnuti ili nešto onaj učiniti. Zato što nisu tako bez svih u svoj nađu. U svoj nađu predu, to ne ide u drugim. svoj nađu ti ne smijem da prođeš, jer to je ketosimtomatično. I zato određuju sada policija će rešiti više narod, nego štiti policijale i štiti ovdje funkcionijere, nije štiti. I mi imamo, mislimo, to toliko policije, bojstveno ti je svoj narod. A ne radno tako u ovšem da možda bilo pomjetkom, ali to, bojstveno policija treba da se čuma spolim, depre, pe, ne, svojim, od svoga narod. To znači da smo nešto uradili, ono što nisam vam zraveni, a su so se radi, da smo imali te koji su zavadali nama, pa onda su so sve promirali policiju koja će samo njih I nije štiti jer da je nema Me subota se u 10 i 10, i soćigam na nož denes je obije 3 4 5 kuća. Samo bih vikao, ne mogu riješiti od bosok. Ne čujem ništa gledatelja. Ne čujem samo stripe da ovo je koji su na funkcijama i u načel je ono što je poslanica isla na javu. Ta dali kada postupak znači da je samo treći je to jedno. Obe da tukni, jani i ku koju, da na rosku ku koju vas. Dana s nema dosta časno i pošteno. Da neko Suda. Samo imaš lobi i imaš da dođeš, ne imaš lobi i možeš da dođeš. Ne imaš lobi i možeš da je najpomentniji čovjek da si liječe vrenati i magarac od so onog tkog mjesta. A imaš lobi da si babetan, kog magarac možeš dođeći, sobotno ima, kogak na bilo tvoju funkciju, u bilo tvojoj dršnoj strukturi. Samo imaš lobi, da imaš onaj nekoga koji ćete podržati etatom čistomu, jer te pogledajte. Svijedite kako je babat u mama došao. I musliman je nam latio kak se razne njimao prava. Čim dođe, vatrenamo je bilo joj bolji. I razno prejstavljeno je ujtra stičniji. A to je što je njega lopi izdajlja ona i koji ima ono dobarna, jer tamo neuprav ga predsjednika, ako znate, tamo upravljaju drugi izakonista. I sudavski jer oni predsjednici, ovakovi koji mi štesno su suđujemo u hatu, to su samo bili egzekutori onoga tamo u raznim akademijama nauka, umjetnosti za zasvara vodili, provodili, na nas provodi. Tako se čuti kod nas se pojavi. Ne morate značiti da ste i to izgostali imamo. Zdrav sam radim kanalu da to provođuje. Fino se to manipulira, izvlasa sredi i to je ta, tako zman, Bejgoj To je mnoga jedna kuforina dakle vlasti nema više ono da dođe i da, da shavim. Sad koji kravi hoćemo Andrzeći Omera, za to ste oni. Veći nam najbolji. <laughs> to je pravo. Zato je ono bio takav. To je bio takav je taka, jer nije tiju, on Pa ovdje vidite, svi budu na koji vlasti i zato oni sve Bogu će upotrijeti, da to će znaju, da dođu na vlast, onda će što god možda daleko više do toga. To je jaka računca, ovo su jake matematice, nisu Bog nam u vjeri i u poradu dobi, ali su dobi matematice, jer računaju dobro koliko će dobiti, pa makar potrošuju slobog vlast imaju. I drugo koje mogu vidite poznajiti, pretijete uzijeti, samo da budu prošli na vlast, jer oni računaju i mnogi od nas računaju da je vlast čast, da je vlast nešto što će uvrniti tretni prigled, da je vlast opasnost, da je vlast nesigurnost, da će čovjeka sudjem dano dovadrati svakog svog člana. Ko god danas nema upostiti šta da jedete, ja se bojim za sve ove naše funkcionere, odvjesit će berika pa sve dovoljiti politički, kako ćemo dovoljiti o ovakvršani. Kad pogodatom iskoli u ženju na harijalku pamijete da, da svih ima šta stvarno da jede i nema čini da plati detetu kako do škole, a mi živimo u tom drušbu, ko će odgovarati za to obraćam moja rada? Lahko je ovdje od našoj funkciji imati dobra avota i tjelogranitelje. A šta ćeš kad ja uđiš u dvoma metra bez ilometra u crnu, hladnu, rašnu zemlju i kad zepanije navale na tebe? Šta ćeš sutra kada dođeš na sudnji, fikade ene nabi ulalim ya ja santo gospodara zemlje ene su zemi gospodari i vladari jesu prese bizi jesu palomantaći pitam ja vas sada kada allahun me zemni paye usvojio deseti slovni drobiju parat bačat pretvori prašinu pretvori do to što je divi, kada ho rimali kada je muhtaž. Ali je onala. U nas rahman ibn Hao, فرض يضل طعان، سان يكفي صلوه ودريم ورباني، علي فنه وذوبك دوار To tako mi Allah kada di jedna oza suami la nobu na sede de daka ono a sede da kino de tera kadekho ali to je ulatetan ono de gade tako mi Allah kada di jedna oza suami la a ya bi odlu na što nizan poran odlu keo halifa tako mi Allah ya se u toho to u toho su kod na atrame se toliko se stava, se običi. Allah je svima da udomojeni. Allah je ti svima pružio. Ako su da mi otvijeli, otvijeli, ne zato treba odlovarati. Allah je ona koja ljudima pružna, koja daje one sube naroda. A ona se izuzetbenu. Zato da je sve ono kakve... tako? Koji možete su... Kruvaj se kad u kvalacina vlas, koji ne vide, daje odnos. A samo vidi svoje škronačnuli, svoju porucu, svoje rođane zapaste, ništa više. K To smo spomenuli tri stvari. Četvrta stvar kar mi poslani kao da je islamošće. Hvala I kada nastavilo te dati, radom uvijes, a joj govoreći. u nas u svijetu. Nakon korano, uvodi raka, pa nade ne vidjeti. Tamo sam i to ono što je islamo. Neće nam kao da je islamo U njegovo vrijeme nije bilo. Nebo što u poređu, u njegi islamo što terorizmom. Nema veze, mi te poslani li ga nisam najavio. Četke, to da je to, naredio nikada. Onko da sad ponema pravo da pravi atentate, imamo da te pogoto kada stravaju ljudi koji nisu, ona je koji su neduri. A da ne govorimo, on ima pravo ljudi koji su zravo ljudan odlu, a kamo ljudi koji su neduri. To je jedan ekstrem u koji ljudi odlazili. Ali znači ima krijev sen, ne mi što li vjerujo u tom tamo razpravljaju ljeni je unikad, ono je jedan ekstrem. ona je koji bubude, da sada je ljudi koji dulije. Ona se ima jedan kruze se razumostakli i se kamano je u Islalama meštove pravo, pravo ide, kad rekao nema, ni bezvrlo nije. Nema otići na neki XR-en u neku veliku, onu, ozvanjost od dvijelika, u sve imate ili vidi koji je na neki poslije, pa idio na XR-en, samo u lijevo, ovdje, ovdje, ovdje su. Nije to nikogo ne vađa. Karli poslani, pa islam, onaj, da će doći vrijeme, će i puno ubistava. Činite to da će vam sviđuteljeno tu nastavi. Zatim, karli poslani, da is I prijateljevo što dođe do prekine rodinski odnosa. A sve više prekine rodinski odnosa, vidite. moderne publikacijske vrijednosti, koje imamo od interneta preko Facebooka, Skypea, zamijenjuje da mi prvom ovo bilo se u radu. Praći mojeg radu. I ja sam da imišlji, kao ustonatelj, malo ko, da odbav ga tu funs, onako kako da se, jer zpručit, intelijf, oviti bilozi, oviti faks, bilozi, bilozi, kaklu, ne može ništa zamijeniti, da ne voliti bilo što su, oni mi faksni bilo što dugo da ti jave, osman, odmjena da dođemo, da obiđemo, da djelujemo, a nije samo na dođen, da obiđemo, da djelujemo pre objednici, jer to su je super izbori. A to je pozna sve manje manje, da ne govori naši ljudi tvoje pute nuklaje i tamo neko drugi koji i mora se primjeti, on je mala ne, mi, čezarani, što bih dunjavnog, zbog koga smo skočili, jedno imi iskroz šećare, dunjavnog še lije dosta, ovdje smo po svijetu, mi dragije odrđimo, ima što jednu kuću, A za za nvol rode u kući za rad i kod odlavi na svoje roditelje. Svoim roditeljima. Kad je ciljeni ili neka kodije, bi pani sa to, pani pripanim tog umeta, kod to, koga jedani, noba, roditelja do ine starosti, a i pođi ne zanabdje njen. Pazrač je moje obitelji kuća u moje išao odus na tet na, na tu večnost. Ko može ozrad svojih roditelja i svoje rodine, vidite koliko je to zapostav. إِنَّ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَتَيْنِ الْكِتَابِ وَالْهَدَى وَمَا كَانُوا لِيَعْلَمُوا سِرَّهُ وَلَا الْجَهْرَ وَمَا كَانُوا I kad sam prvodi vrstao ja se na nasom, da kuda kada uče da to primijenju s nome, hrvokom, kundru i praksu, i naravno kada neko uči lijepo, da ga čujemo, proba to ne li samo učenim, kako to imamo, kaseta imamo, sjedemo, odmah se mi šedimo i ono se preštetničimo. Znamo li, šta u uči? Znamo li, šta nam ovak u uči? Kako nas nije sti, znamo nam, svoju proslancu, svoje pismu, kuna nije nijemu, a mi glede otvorimo. Načalnik općine vidio bih si ti pošto za njih, nekdo se je prostra, nikad. Ti pošto je premijer, pošto je ti bi odmah legio, ti pošto je neka znača, jedna znača, neki djela, veliki kumač, jesi, kako bih ti izkrčao do ovih ublikov, do ovih ovaj vrza, ovaj svakog od nas nama, potrebujete uvodno koliko ljubi nekome tamo, koje stanu, koje stanu u Americi. Nama se ljubav dobijeli. Ljubi a ne nekome drugom. Molimo Allaha štanu, ja vidim da je vrijeme, rećemo da avru isteklo, da nam da sabore, da nam da selanete, da nam da ulaz u jemen i vijene, da obitelji čudovih poslanika da je selan nabeo ovih. I one su odnosili na prednaki sudnjega dana. Sve su u prednaki sudnjega dana tu, je Svi su ovi prednaci pred dana, nema i gotovo se svi mali prednaci sunnijeg dana istokali. Gotovno, gotovno, gotovno. Ostaju samo veliki prednaci sunnijeg dana i pokoj, pokoj i ostavu još samo ovaj mali prednaci sunnijeg dana. Zato, braći moja draga, dok mi se svi prošli mali dana prednaci dana, ne znamo kad se pojavi sunce sa zapada, odnosno sa istoka, onda više pokajanja nema. Da dođe ovdje, dođe ovdje, dođe ovdje, dođe ovdje, da budemo su dvarno vijednici, da stvarno ovdje vijednici, da ono treba, jer vidi se to sjedino ispovati. Sve ono stavo je ovo neka vrsta sidiće i sidnice i djetima ono što Allah ono traže od nas, a tu je onaj svijetni potak, sve te poti i vode koje Allah da u ljudima, da im pokušamo na neki način dobrbiti se na ovaj način našoj angažiranja i jel, tako, aktiviranja na optimalnom planu svojih djela. A evo, pošto nisu držih prednacijas kulturi, imalo još nešto vremena da se popušamo u grušti zajedničnim snagama za našim, evo, tako boljim predvodnicima koji nas predvode sa našim ljudima koji znaju šta je vjera da popušamo i srbi tihni ono danje koje imaju u našu instituciju, posebno ovi djetski, koje su, naravno, imaju obje tetare, drugi nemam i ti tetare, jedine poslanika. Mislim, osnovno je, je pažno najavio kad nismo. Tako se zna kada će koja od prilike faza doći kada, kada dolazi. Samo da tražimo naše aliima, da nam to dočaraju i da mi nas tako poslupamo da ćemo će zaradi Allahovu sreću, repotu, divotu, dobrotu i njegovu rahmet i makhre. Tako u kaubrihata u astagruhu wa alihi ulaikum, wa sallahu alaikum wa sallahu alihi wa sahle alihi.